tak vás, vás chci přivítat u nás turistů v Tasovicích. Budu mluvit pomalu, a budete mě rozumět česky? Je, to je to jo? Rozumíte všechny, tak <tějí> jako? Dobře. Na začátku bychom se a poprosíme nebeského Otce, aby nám daroval svého svatého ducha tou krásnou modlitbou, kterou nás pan Ježíš naučil. Ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého. Amen. Amen. Otče náš, jen si na nebezích, se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdější dej nám dnes a nám naše jako i my našim naši měníkům. Neuvěď nám ale zbav nás od zlého. Pozdravme také naši Matko Marii. Zdravá z Maria. Mělosti, Pán, s tebou. Požadu nám mezi ženami. Požedaný a nám jí plod života Tvého Ježíš. Svatá, Svatá Maria, Matko Boží, prosa nás hříšné, i vodinu v světi naši. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Jako byla na počátku, <coughs> Takže já bych začal možná tím, že určitě už vy vstupujete do té spirituality jako Augustiniáni, ne? jste jako Augustiniáni, kteří se, kteří teda připravují nebo rozlišují, vstoupit do činné bychom mohli říci, v dnešní době, protože trošku jsem se hrabal v historii vaší ne moc, ale jsem zjistil, že na začátku to bylo více kontemplativní než, než činné. Dokonce, dokonce, ano, dokonce Eremiti. Dneska Eremity potkáme v Krakově, Kameldulové, že? Tam jsou na takovém kopečku a oni tam opravdu žijí v Eremitách a tam žijí ten svůj skrytý, tajemný život před Bohem. Možná se zachytili, že Vatikánu připravuje, nebo dokonce už i vstoupila v platnost nějaká instrukce ohledně řeholí, především e, řeolí kontemplativních. A jsou tam nějaké takové zvláštní změny, které by možná nemuseli úplně prospět těmto řeholím. Nicméně já věřím, že to zůstane jenom na té úrovni určité, určitého systému, než že nějaké zasahování do vnitřních struktur těchto útvarů božích. Protože pokud by se začalo narušovat, narušovat ten duch kontemplativních řádů, tak můžeme říct, že se narušuje přímo srdce církve. Nic. Já, já přesně teď nevím, si to nepamatuju, jenom vím, že se to objevilo v médiích něco takového. Nicméně augustiniáni a zvláště tady v Čechách, tak se budou a ubírají se tou kontemplativně činnou vlastně prací. Když jsem se díval na tu vaši spiritualitu, tak je hodně zajímavá, protože takový ten věm, který, který z toho mám, tak je tam velký akcent na hledání pravdy. Což vidíme, že zvlášť v dnešní době v naší církvi je absolutní potřebou hledání pravdy. Svatý Augustin je týpek s prominutím, teda, který si zažil svět. A my přicházíme ze světa, abychom se odevzdali Bohu, aniž bychom svět zavrhli. Protože Svatý Augustin svět nezavrhnul v tom smyslu, že on odcházel ze světa, neže by světem pohrdal, ale on odcházel ze světa, protože svět mu nestačil. To je, to je něco jiného jako, jako prostě útěk ze světa, kdy člověk zničen světem nalezá na ruč Boha, ale Augustin, co já jsem tak vnímal, když jsem četl jeho spisy některé, tak, tak tam byly velmi silné momenty, že Bože, ten svět mi nestačí. Mně nestačí láska ženy. Mně nestačí lidské otcovství. Mně nestačí intelektuální svět. Mně nestačí lidská moudrost. Mně nestačí svoboda, kterou mám ve světě. Mně nestačí moje vlastní já, kterému svět nabízí všechno. To mi nestačí. A je dobré, je dobré zvláště na začátku toho svého řeholního odevzdávání se Bohu, protože vy už v podstatě duchovně se stáváte řeholníky už tím, jak vážně uvažujete odevzdat se Bohu. Tady nejde o to, samozřejmě je tam velmi silný psychologický moment těch slibů, přípravy k těm slibům a podobně, ale v podstatě člověk už tím reolníkem se stává tou obrovskou touhou být s Bohem. To máme jako ten křes touhy, že funguje v církvi i křes touhy, když člověk velmi touží po křtu a přejde ho auták, tak ten člověk je pokřtěn. Nebo malé děťátko, když vlastně rodiče touží pokřtít dítě a nestihnou to. Tak je to ten křest touhy. Existuje také křest krve, když člověk není pokřtěný a položí život za Krista. Tam je velmi silný ten moment toho vnitřního já, které touží po Bohu a chce se Bohu odevzdat. Takže já už vás tak opravdu beru jako kolegy. I když se můžete a nemusíte rozhodnout, jako v té konečné fázi. Nicméně věřím, že, že i to rozhodování zanechá dobré stopy ve vašem srdci, když třeba byste se i nerozhodli přímo pro hořevní život. Při jednom mariánském zjevení, já teď si ne, přesně nepamatuju, které to bylo, ale vím, vím právě končita. Možná, možná, možná to vítá A několik těch dívek, kterým se zjevila panna Maria v Guadalupe, myslím. A tak pane Žíž si nepřál, aby se stali řehovními sestrami. Vyloženě ty holky se jen potom oženili. V teda, pardon, brali. A že, že, že to životní povolání každého z nás je pro každého z nás vlastně to neopakovatelné, ať je jakékoliv. Důležité je, abychom objevili svoji cestu v Kristově srdci. Může to být řeolní život, může to být manželství, může to být život zasvěcený ve svobodě v tomto světě, tedy, že člověk zůstává svobodným, ale pracuje pro církev, a je to také životní povolání. Já vás tady nechci tak že teď máte uvažovat o manželství. Jen, jenom to chci říct, že ta pravda, která je v rámci vaší spirituality, tak to je stěžejní, stěžejní moment vaší spirituality. A je to ta pravda před Bohem. Další moment, právě to hledání pravdy skrze boží slovo. Hledání pravdy skrze Boží slovo, to vám vtloukají v noviciátě a budou vám to vtloukat ještě mnohem precizněji, ale je to velmi důležité, protože ani naše svědomí dokonce není dostatečně pravdivé před Bohem, protože naše svědomí se formuje Božím slovem, Božím slovem v tradici církve, Božím slovem jako takovým písmem svatým a samotným Ježíšem Kristem, tedy naším osobním setkáním s Ježíšem a skrze církev, potom skrze představené, skrze společenství. Takže těchto několik, několik prvků tvoří potom to správné rozhodování v našem svědomí. Hledání pravdy skrze boží slovo v bratrské lásce, to tam máte krásně napsané na těch internetových stránkách, v bratrské lásce jako jedno srdce a jedna duše, to znamená jakoby taková mini církev ve vašem klášteře, která působí na církev a naopak, která přijímá z církve velké bohatství. My radem turisté máme, co se týče evangelizace, takové zvláštní, že my evangelizujeme a jsme evangelizováni, co mi nejchudší. My přicházíme k lidem, světa, my, kteří jsme v tomto světě a jsme Kristovi, mluvíme o Ježíši Kristu, mluvíme o životě s Kristem, mluvíme nebo, nebo spíše tak chceme nalákat na život s Kristem a sami se necháváme nalákat na život s Kristem skrze slovo lidí, které evangelizujeme, protože i ti lidé mají v sobě Krista. Ti lidé jsou Kristem. Tak v tom smyslu teda, jak pán Ježíš řekl, co když jste udělali tomu nejmenšímu, nejposlednějšímu z mých bratří, uděla, učinili jste to mně. A tak vlastně to vnímání, vnímání té vzájemnosti, to je přímo vanutí Božího ducha, ve všech jeho obrovských nádherných darech, které se nedají kolikrát ani popsat. U nás, Redemptoristů, procházíme takovou fází obnovy naší, naší řehole, ať už se to týká našeho obrácení srdce, našeho obrácení k bohu v našich komunitách a potom také změny některých vnějších struktur, které mají napomáhat naší misi. A když jsem se tak díval na tu vaši řeholi, tak v podstatě prochází něčím podobným. Takové to vnímání těch kořenů, z kterých vychází, a to je 4. To je nebo třetí století, že? svatý Augustín, potom 13. století, už jako augustiniáni a, a tak dále. Ale teď si, když si to tak vezmeme, tak, tak to jsou staletí. Staletí a augustiniani tady pořád jsou. Některé zlé jazyky říkají, že takové ty řehole, které, které byly, kongregace, takže to je, to je jako druh na vyhnutí v dnešní církvi, ale já tomu moc nevěřím, protože ve všem úctě i ta společenství, to hnutí božího ducha, která, která vznikají v dnešní době, přece vš, přesto všechno, jsou to laická společenství. reálný život je to ještě něco trošku jiné. Jo? Je, to, je to prostě tak, že v těch laických společenstvích jsou tam kněží, jsou tam zasvěcené osoby, jsou tam zároveň rodiny, jsou tam zároveň lajci, kteří žijí svobodný život, ale není to čisté společenství lidí, kteří jsou výlučně pro Boha protože oni tam mají rodiny a ty rodiny musí fungovat v tom světě a tak dále. Je to na jejich obrovské obohácení, to ano, ale není to vyloženě čistě reálný nebo kontemplativní život. Všechno má svoje dary a nestojí to proti sobě. Já nechci, aby to takhle vyznělo. Jo? Jenom chci, abyste si uvědomili, že Nevstupujete, nebo nechystáte se vstoupit do nějakého společenství, kde nakonec ten poslední řekne, anebo jinými slovy řekne, poslední zasíná. Svatý Alfons v té svoji vizi setkání s Ježíšem Kristem tak měl poznání, že redentoristé tady budou do konce světa, což Není řečeno, že zůstanou v té či oné krajině, kde předtím byli, nebo předtím nebyli, pak jsou a pak nemusí být. Jo? Ale já věřím, že člověk, když vážně vezme to své povolání, tak Pane Již bude žehnat nejenom tomu konkrétnímu člověku, ale celému tomu společenství. Že stačí velmi jednoduše vydávat svědectví. Svědectví v tomto světě a Bůh nás bude žehnat. A nejde o to, kolik nás bude. Ale jde o to, jaký budeme. To je asi to, to nejdůležitější. Tedy ta určitá reforma reforma našich, naší spirituality je potřebná ani netak v jejím jádru, jako spíše reforma našeho vztahu k světu. Protože ten svět, si všimněme, je velmi, velmi, velmi se proměňuje, velmi se mění a to den ze dne. Promiňte mi, ale já už jsem starý paprda na dnešní sociální sítě. Já už dnešní mladé generaci nerozumím a já se to musím učit, protože mám to jako určité poslání mám se hrabat, hrabat v médiích a musím se učit komunikovat. Teď na stará kolena se učím Facebook, Instagram, interest, já nevím, vše, všechny ty možné interesty. A nebaví mě to. Protože já nejsem, nemám tu mentalitu toho dnešního člověka, dokonce, dokonce funguje, víte, že to funguje tak, že dneska už se ani, ani nedívá na video, které je delší než 10 vteřin. Jo, dneska frčí, frčí to, že prostě dneska se nahráje video a za 24 hodin se vymaže z sociální sítě. A prostě dneska se sdílejí mladí tady a teď, tady a teď. A člověk nestíhá, nestíhá zachytit ducha, ducha té doby a ten duch je rozplizlý, opravdu. A to je vidět, vidět na těch mediích, jak... Jak se, to, jak se to šroubuje dál a dál, prostě ten, ten koloběh prostě obsahu, mediálního obsahu v dnešní době je už nezachytitelný. Dneska už člověk nedokáže zachytit, zachytit charakter druhého člověka, protože zítra už ten obsah bude jiný. Zítra už bude mít na naušnici, naučnici, bude mít... Oranžové vlasy, už to bude za trošku někdo jiný, už se bude prezentovat jinak. Ty děti ztrácejí svoji vlastní identitu. A my, když chceme vstoupit do dialogu s tímto světem, musíme ho na jednu stranu znát a na druhou stranu ho neznát. My se nesmíme stotožnit s duchem tohoto světa. A je to velmi náročné, právě. Proto. Je dobré, když člověk prochází v té formaci tím obdobím prenoviciátu, noviciátu, potom další formace, tedy formace studentů nebo studia a potom trvalé formace. Je to vlastně neustála formace k tomu hledání pravdy v tomto světě a přesto všechno, že ti mladí dnes a vůbec dnešní svět je tak rychle měnitelný, přesto všechno základ člověka zůstává takový, jaký je. To nás zachraňuje. Že ta máňa tady z této naší vesničky je v podstatě úplně stejná, jako, jako ta čiňanka, která běhá úplně se stejným Huawei, jo. A podobně jako Kanaďanka nebo Kanaďan, prostě protože má lidské srdce. A ty, ty děti řeší v podstatě podobné problémy. Odcizení, podobné problémy identity, podobné problémy, které řešíme v podstatě také my. Jo? Ale oni, oni ten balast, který se na ně hrne, mají mnohem náročnější než my, kteří se vědomě určitou balastu zříkáme. Což ale neznamená, že nejsme jim ovlivňováni, protože máme tablety, máme mobily, máme počítače, máme internet. Nebudeme mít představeného, který nám bude dechat na krk. Nevím, jak je to ve vašem noviciátě, ale v našem noviciátě, <laughs> v našem noviciátě internet je omezený je celkem dost omezený. I když kolega Jenda má takovou výsadu, že on může, může tak trošku víc používat, protože to je kněz, který už je dávno po formací a to je diecezní kněz, který vstoupil do noviciátu a jako nechci to tak blběh říct, že by měl nějaké privilegie, ale je to mnohem zralejší člověk. V tom našem noviciátě je hodně mladých kluků, ale je tam i starší, starší kněz a tak dále. Tedy je důležité, je důležité to, abych byl pravdivý ohledně sebe, nakolik, nakolik já mohu komunikovat s tím světem a nakolik mohu potom ty své dary, které mám v té řeholi, rozvíjet a nakolik komu a čemu se mám věnovat. Také je Je velmi důležitý čas, abyste poznali svoje dobré vlastnosti, protože představení v dnešní době už to ne vždycky je tak, že by představený tak jako z kanceláře řekl, no tak Franta potřebuje nějakého ekonoma, tak Franta bude ekonom, potom Pepa, Pepa, bez ohledu na to, na co je šikovný, tak ten bude dělat zahradu, záhradu a katecheze pro dospělé. Luboš, tak ten, že jo, tak ten se bude věnovat mládeži. přitom má strach vůbec jako vylezt ven že jo, a prostě je to takový zarytej knihovník. Jo, a prostě rád se hrabe v těch nádherných knihovnách a, a prostě oprašuje to tam a, a um, umí sta, starou angličtinu a staroněmčinu a ještě švabách a prostě a představenýho prdne pro mezi mládež. Já věřím, že to takhle není. A že představení jako pod Ducha Svatého budou rozlišovat vaše dobré dary, vaše vlastnosti a podle toho, a podle toho také budete nějakým způsobem včlenění, včlenění do té širší církve a do působení v církvi. Díval jsem se také na vaše charismata, nebo, nebo jinými slovy, že co můžete dělat a vlastně vy, vy máte obrovské možnosti. Vy to nemáte tak nějak jako odseparované, že, že prostě teda Duch svatého Augustina teda je víc takový ten kontemplativní, tak budeme víc zašití. Jo? Nemáte to tak. A právě o to je to náročnější pro vás, že teď objevit prioritu vašeho kláštera v Brně třeba. prioritu kláštera v Praze a může se to trošku lišit, i když možná nemoc, protože jsou to velkoměsta. Jsou to velkoměsta. Vy jako společenství, když dáte hlavy dohromady, tak můžete rozeznávat Božího ducha, kterým směrem se má ubírat vaše pastorace. Já jsem se díval a v podstatě se to týká pastorace města, jo. Pastorace farností ve velkoměstě, jinými slovy. A to je pole neorané nebo pole, kde člověk může opravdu všemi možnými způsoby působit. A navíc, navíc musí být v určitém kontaktu se světem. A já bych, toto berte jako úvod, všechno, a teď, teď bychom se mohli soustředit třeba na jednu věc, z které budeme vycházet potom v tom našem kratičkém rozjímání, které máme, kolik máme, 10.52. Já jsem si vzal tady jednu knížku od amerického psychologa Paula Vice, Psychologie a kult já. Jo? Je to knižka, která je napsaná člověkem, který procházel víceméně klasickým, klasickým psychologickým vzděláním v Americe. A postupně s růzou si uvědomuje, jak nejenom psychologie, ale vůbec mentalita světa nabourává základní duchovní principy člověka jak se postupně mentalita lidí mění od vlastně toho celého procesu výuky, který se nasadil v Americe, který jednoduše, velmi teda zjednodušeně řečeno, dává absolutní akcent na lidské já, na lidského jedince, který se má rozvíjet, který má... Prostě dávat sám akcent na své vlastní já, na svoji osobní svobodu, kde Bohem je seberealizace, a potom on postupně sleduje, co to s člověkem vlastně vnitřně dělá. víceméně my už žijeme v době, kdy všichni jsme tím poznamenáni, včetně nás. Bez ohledu na to, z jakého prostředí přicházíme. Spousta učitelů v dnešní době u nás v Čechách, myslím, že na Slovensku, v Evropě to už také funguje, si stěžuje na to, že oni už neví, jakým způsobem prezentovat dobrým způsobem autoritu, která vychovává. Protože v dnešní době už se to. Přehnaně řečeno ani nedá. Dnes učitele mají takové předpisy, že víceméně v podstatě působí jenom svojí osobní autoritou, ale nemohou se zaštítit žádnou profesionální autoritu. Je dobré si to uvědomit, protože zvláště tady, tady na Moravě ještě ano, ale v Čechách v Čechách už nefunguje to, že vy jste knězem. Ani ve farnostech, že jste prostě farářen. Tam ta farní rada vás převálcuje kolikrát. Jo? Tam se s váma nikdo nemáže. Tam jako vy jste v uvozovkách členem týmu a tam, tam někdy jako takové ty silnější osobnosti mají tendenci s váma zametat, ať už to může být varhaník, může to být kostelník, může to být, může to být kdokoliv, kdo vámi chce manipulovat a vůbec to nemá ani nějak, nějak se nezastaví nad tím, že vy jste a že to nejdůležitější tam v podstatě jste za to zodpovědní vy a ani nevaraník, ani kostelník. To je jenom tak jako na okraji, na okraji toho, že člověk může být překvapen z toho a takovéto ten klerikalismus, v podstatě nefunguje. A na to jsou lidé hákliví. Na jednu stranu je to dobře. Na druhou stranu to vyžaduje jednu velmi důležitou věc. Vyžaduje to, abychom byli s Kristem a aby to, co z nás bude vyzařovat, vedlo ty lidi k Bohu. Že my nebudeme říkat, ale já jsem provinciál anebo já jsem rektor kláštera. To nás si lidi pošlou do... Je důležité, abychom to byli my, kteří jsme s Kristem. Přečtu vám úryvek z té knížky. Tato kultura se vyznačuje takovým zájmem člověka o sebe sama a egocentrizmem, že se veškeré vztahy čím dál tím víc omezují na otázku, co z toho budu mít? Dále fascinace zvětšování o já, která proniká celou společností, způsobuje, že mnoho mladých lidí posuzuje všechny vztahy podle toho, co jim přinesou a co naopak ztratí. Ono je to i v tom našem rozhodování. Jo? Co mi to přinese a co ztratí? Dále, v této společnosti se pro obě pohlaví stává hluboká péče o někoho druhého synonymem ztráty. Postarat se o starého tátu, postarat se o manželku, manželka o manžela. Jakoby jinými slovy, že v dnešní době spolu často žijí dva totální egoisté. A nemyslím to jako v tom smyslu špatně ohledně nich. Oni jsou takto vychováváni. Jo? Oni si to kolikrát ani neuvědomují. Zdá se, že muži pokračují, zdá se, že muži toho chtějí dávat ženám čím dál méně, zatímco ženy vnímají požadavky mužů čím dál více jako v podstatě ponižující. To je takový ten neustále masírování žen tím feministickým duchem, že oni jsou ty chudinky a jakákoliv požadavka muže, je zátěž. A je proti jejich identitě. Jo. V takovém emočím ovzduší jsou romantické a ide idealistické heterosexuální milostné vztahy v dnešní době už velmi vzácné v tom klasickém, chápete, v tom klasickém ponímání ještě těch filmů pro pamětníky, kdy chlap je gentleman a žena to gentlemanství přijímá. Dneska otevřete dveře ženě a ona vám dá kabelkou po hlavě. Dnešní je taková ta uvědomělá žena, teda myslím. Samozřejmě normální ženská, jako se, se na vás usměje a je to v pohodě. Ještě já doufám, že, že ty vesnice nejsou až tak jako zasažené, ale já věřím, že, i, že ještě tak jako normální holky, že jsou, jo? normální kluci také, že jsou. Nicméně ten tlak společnosti je takový. Možná tato generace ještě není u nás tak, ale v Americe je potřeba si dát na to už bacha. Tam neotvírejte ženám dveře. Tam se na ženy neusmějte, tam se na ženu nekoukejte, víta, protože máte bruchvík na krku. Popis rodinného života jedné ze zkoumaných mladých žen, které Hendin uvádí ve své knize, přesně zapadá do sebestředného modelu. Cituji. Své rodiče popisuje jako milé lidi, kteří mají rádi příjemné věci, kteří byli skoro jako vedoucí na táboře. Ona je přirovnává k vedoucím na táboře. Dodává, že měla docela ráda některé své oddílové vedoucí, i když se na táboře celkově cítila mizerně. To je její popis rodiny. Říká, moji rodiče nejsou z těch, co si myslí, že rodina musí společně v neděli něco dělat, takže když jsou pohromadě, vycházejí spolu dobře, protože dělají věci, které každý sám chce. Když se stane, že dva z nich chtějí dělat něco ve stejnou dobu, pak je to OK. Kdyby ale měli jít všichni spolu do ZOO, asi by se pozabíjali. Jsou lepší než rodiny, které mají pocit, že musí být pohromadě. Moji rodiče nejsou z těch, kdo by se obětovali pro své děti. Nemyslím si, že by to rodiče měli dělat. Konec citátu. Toto silně sebestředně založené, tyto silně sebestředně založené rodiny, to už píše ten psycholog, jsou tak chycené v hodnotách této kultury, že už neposkytují svým dětem útočiště před vnějším světem. Rodina se namysl toho stává střediskem narůstání moci jednotlivých já, vykořisťování a vzrušení. A co klášter? Vytváření víceméně takové té rodiny bratří nebo lidí, kteří žijí spolu. A taková otázka, nakolik se takový klášter může podobat tomuto modelu. Nakolik vlastně to moje já bude tak silné že když přijde představený a řekne Franto, opravdu jsme to tak přehodnotili s tou naší radou, potřebujeme tě tamhle. Dnes můžeme představeným říci, bla, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blah. To můžeme říci opravdu. Můžeme A představili se nás i budou ptát, jak to vidíš a prostě a tak dále a tak dále. Ale zatím naším bla, bla, bla, bla, bla přichází rozhodnutí představené. Jo? Dokonce někteří naši spolubratři si lajzli říci ne. Což jsem obdivoval. A ještě víc teda naše představené, jak na to reagovali. Ale říkat, naučit se říkat ne představenému, to už je. Vítejme tady. Vítejme v tom světě, který jsme si vel, velmi nedostatečně popsali. Ta knížka je nedostatečná na popis dnešního světa. Popisuje tam jiné brutalitky, které prostě už dneska jsou normální. Ale my přicházíme do kláštera z tohoto světa. A budeme se divít, co to naše já s námi dělá. Budeme velmi překvapení po N letech života v klášteře. My jsme přijali takovou normu, že po osmi letech jdeš na jiné místo. Tak my ještě máme jako takhle, možná těch, těch možností nemáte nemáte tolika ani ani nejde o to za každou cenu to místo měnit, ale je to možná takový vnější impuls k tomu, aby se člověk zamyslel nad tím, kdo jsem aby trošku sleze z toho pěde té totální důležitosti, kterou si možná za těch osm let na tom místě dokáže podvědomně vybudovat, a aby v té pokoře před Kristem a s Kristem řekl pane, jdu dál. Aniž by musel přetrávat vztahy přátelství, které vznikly, aniž by musel zanevřít na své představené, aniž by musel se křivě dívat na ty, kteří dostali výjimku, protože i to tam je. To je hodně zajímavá věc, že když rada dá výjimku někomu, no tak ten nemusí. Jo? A teď si představíme těch 12 apoštolů. Prostě se bránka. Chlapů, kteří se pořád pozorovali, že, kteří Pane Ježíš tři roky je učil a už víceméně těsně před svým utrpením oni se hádali, kdo je prestižnější, kdo je lepší, kdo bude mít lepší. Oni si mysleli, že Pane Ježíš jde udělat už definitivní pořádek do Jeruzaléma na ten styl, že on tam bude králem. Oni se tam hádali, kdo, kdo jaký bude minister, čeho. Matka zebedových synů, pamatujeme se, že je z Evangelia. No a přitom reálný život to je život Ježíše Krista. Teď z druhé knížky Alessandro Proncato o společenství a o společenství modlitby. Teď už tak, jako bychom měli hmm, v tvář tomuto světu, si velmi vážit toho, že budeme moci být v kontemplaci. V kontemplaci s Bohem. Nebo jinými slovy v modlitbě s Bohem. Že budeme moci být sami s Ježíšem a zároveň ve společenství s druhými s Ježíšem. Protože asi takové to tom nejtěžší v reálném životě, já to ani nenázývám činné řeole, ale kontemplativně činné řeole. Každá činná řeola, řeola musí být kontemplativně činná. Protože pokud tam není modlitba, tak je to od začátku v háji. A teď každý z nás musíme Neustále po celý život hledat vyvažování. Vyvažování mezi. Neže mezi modlitbou a činností, ale vyvažování modlitbá činnost. Modlitbá nasazení. Teď do toho vstupuje naše povaha. Někdo je takový muž činu, že? Prostě furt něco šmejdí, zpravuje, oprašuje a tak dále ale musí také uprašovat kap. Pak jsou borci, kteří jsou hlubocí, vnímaví, až tak, že zapomenou se jít i jíst a tak dále. Tam ten klášterní řád je potom velkou pomůckou a potom je taková nějaká činnost vnější je velkou pomůckou. A potom je to o takové té askezi, že ti činní drobečkové, pro ně je taková ta modlitba askezi větší, a pro ty drobečky usazené, kaply, tak je zátěží, větší zátěží ta činnost. Dokopat se do něčeho a tak dále. Ale časem, časem, je, to, časem je to vyváženější, protože Pán Ježíš formuje člověka. Takže z té knižky od toho, ale Sandra si přečteme kousíček z kapitolky, která má takový divný název. Červy v mršině. Červy jako v mrtvole. Od počátku svého veřejného života byl Ježíš doslova pohlcen zástupy lidí. Sotva existuje okamžik v jeho životě, ve kterém by nesvědčil vzdechy těch, kteří stáli po jeho pravici i levici. Kristus už nepatří sám sobě. Jiní lidé se stali jeho vládci. Ale, teď odbočuju trošku, než se to stalo, Ježíš žil v Nazaretě tomu se říká skrytý život Krista. V Nazaretě se modlil a pracoval. Potom byl ještě takový drsný přechod z toho svého skrytého stylu života, co se týče teda veřejnosti, poušť. A potom přišlo to sebevydání. Tedy vy jste měli ten život skrytý do teďka, co jste žili. Teď vy máte poušť. Jo? Vy máte před poušť. A je dobré to využít, ten čas. Kristus už nepatří sám sobě. Jiní lidé se stali jeho vládci. My jsme tady pro... Druhé lidi. Ale tady právě, právě, když si to přečteme celé, tak uvidíme. V Novém zákoně je věta, která tuto skutečnost vyjadřuje mimořádně naléhavě. Když vešel do jednoho domu, znovu se schromáždil zástup, takže se nemohli ani najíst. Zástupy se zmocnili veřejného života Pána Ježíše i jeho učedníku. Časový rozvrh životního stylu podle nějakého řádu už nemohl dodržet. Naše misionáři, když jezdí na misie, tak jsou uvolněni z některých pravidelných modlitek breviáře, když je šrumec velký. V takových scénách pociťujeme velice zřetelně, co bylo smyslem Ježíšova života. Byl to život pro druhé. Teď si zkusíme kouknout tu konfrontaci. Tento svět, který popisuje ten psycholog a tento Ježíšův svět. Tady to je život pro já, doslova. slova. Tady to je život... Mně, já, to já nestrácím, ale pro druhé. Byl to život pro druhé. Úkoly před nimiž stal, stál, na něho doléhali, hrozili, že ho udusí. Ale on se jim nevyhýbal, všimal si lidských potřeb. V Novém zákoně čteme, pořád totiž přicházelo a odcházelo tolik lidí, že neměl čas se ani najíst. Odjeli tedy lodi na opuštěné místo a tak dále. Skutečnost v celé své tvrdosti je popsána těmito strohými slovy. Neměli Ježíš a jeho učedníci ani čas k jídlu. Podobně si představme tu starost Pany Marie, když ona za pánem Ježíšem kolikrát přišla a teď viděla, jak ho, jak ho ti lidé vycucávají. Teď, teď mu přinesli jídlo že? a teď ani se k němu nedostal. A ještě slyšeli potom, potom od Ježíše přes ty lidi, že co tam pán Ježíš řekl, toto je moje matka, toto jsou moji příbuzní, každý, kdo vůli mého otce, to je můj bratr, moje matka, tak dál. Jo, a teď... Teď ti příbuzní tam stáli a teď to, to viděli. To je nasazení. To je jeho velkou lásku. Prosím vás, takhle, abyste se nebáli, že vy teď jako z noviciátu potom po té formaci do světa, jo, a teď já budu muset tohle a prostě po dvou letech spad, spadnu do, do škarpy, prostě zničen, životem pro Krista. To určitě není Boží vůle. Jenom ten duch Ježíše Krista, aby v nás byl. A máme své limity. Potom tady ten činný život víme, že Pán Ježíš si brával ty učedníky stranou od těch zástupů. To si je brával pravidelně. To by nevydrželi ten jeho styl, ti učedníci, aby si odpočinuli. Ježíš a jeho dvanáct učedníků říkají své plné a prosté ano, činému životu chtějí tady být pro lidi, být s nimi ve spojení a milovat je. Nemyslí na to, aby se sami sebe šetřili a také se nešetří. Jedná se však o souhlas, o vídání sebe sama. Při němž se však nezapomíná ani na druhý pol dialektiky každé existence. Ježíš vychovává svých dvanáct, aby byli prostřed lidí, ale také je vychovává k tomu, aby byli u Boha. Proto jsem řekl, že nemůže existovat činná hole. To je špatné. Kontemplativně činná. A nebo kontemplativní. Ale ta kontemplativní je také činná. Jinak činná. Ta kontemplativní je také kontemplativně činná. Ale jinak. Ty činné řeole, kterým se tak běžně říká, jsou kontemplativně činné jinak než kontemplativní řeole. Tedy Ježíš vychovává svých dvanáct, aby byli uprostřed lidí, pak je vychovává také k tomu, aby byli u Boha. Zároveň Ježíšův život časně ráno vstává. Odcházel se modlit, povídat si ze svým otcem. A bylo to úžasné, protože jinde v Písmu svatém slyšíme, jak lidé viděli, že jak přichází Ježíš ze své modlitby, a pronikla je bázení, úžas a potom velká radost. Z Pana Ježíše vycházela božskost, přímo on je božím synem, ten boží majestát, lidé byli celý překvapení, úžaslí, ale nebáli se, oni viděli, že ten boží majestát vyzařuje úžasnou lásku. A rozběhli se k němu. Tam je to vyloženě, že prostě oni k němu utíkali. Že ta bázeň, která, kterou my máme, to není úprk před Bohem. A přitom to byli lidé hříšní. Oni se nebáli Ježíše. Tedy ta kontemplace Krista, potom on, když přicházel k těm davům, a věnoval se celý den, jo? tak ta kontemplace byla jeho silou. To přebývání s Otcem. Tak se v písmu svatém projevily dvě, dvě časové, nebo dvě roviny, můžeme tak říci. Rytmus Ježíše Krista, jeho života byl kontemplativní a činný. Ale i ta kontemplace, i ta činnost byla pro nás, pro lidi. Ježíš to vůbec nebral jako dvě krajnosti, on to bral jako styl života. To byl styl života. To spousta knížek je napsaných takže jak máme vyvažovat kontemplaci a činný život. A je to problém, protože my... Kolikrát to nedokážeme tak rychle oddělovat, a, nebo my to ani nemáme oddělovat, ale to má být jako součást jednoduchá. Že? To se máme učit od Pána Ježíše. Ježíš se v těchto krajnostech pojibuje zcela přirozeně. Když se od modlitby přiklání k aktivní činnosti, neznamená to žádný přelom. To je právě naopak. Ta modlitba prostě proudí dál. Proudí v té činnosti. Jo? Toto je dobré se učit, když Ježíše Krista Panežíš Ježí, nám určitě ten dar dá, když ho to budeme prosit. Aby ta naše modlitba pokračovala z té naší kaple, prostě dál. Aby to nebylo, to, to samozřejmě byla, byla humorná situace, když někdo zazvonil do našeho kláštera, nemyslím tady. A ještě na Slovensku, když jsme studovali, tak jeden kolega ze Srandy prohodil, koho nám sem čerti nesu. Jo. Do nás přichází otravovat, ale to jsme se samozřejmě zasmáli. Ale někdy to nemusí být humor. Kurňa, kdo to zase zvoní, kolikrát slyšíme pány faráře, nebo řeholníky, nebo nás... Když, jo, a to nemusí být zvonek na furtě kláštera. To může být náš spolubratr. To může být nějaká situace, která nám není pochutí. To může být náš představený úžasný. Nechutný v, té, v tom okamžiku. Jo? Ale to je to Kristovo. Že prostě Pán Ježíš odešel na opuštěné místo ty ty zástupy si to tak nějak všimli, že, že zdrhají a poštolové s Pánem Ježíšem unikají. Oni tak už věděli, kam tak oni chodí a už se tam schromáždili, takže oni připluli s tou lodičkou oni se těmi lodičkami tam dostali dřív a čekali tam a už, už Pán Ježíš se... Oh. že pozvedl oči, prostě v, tom, v, tom své, v té svoji unavě na té lodičce, teď se vylodili, pozvedl oči a zase, jo. To jako za komunismu všude byl lení a člověk už se bál otevřít konzervu. Prostě a zase jo? A zase ty zástupy, prostě. Bylo mu jich líto. A teď se dostáváme k té mršině konečně. Těm červům. Jo? Co jsou to ty červy? Chtěl bych tuto úvaj uzavřít poznámkou k takzvané aktivitě. Miním tím trvalou přemíru činnosti, ono takzvané štvaní se, které, nese, které není neseno přiměřeným životem modlitby. Aktivita vypadá totiž jako život, že se prosím něco děje. A však tím životem není. Viděl jsi někdy v životě zdechlé zvíře? Překonej svůj odpor a jdi blíž. Uvidíš, jak se to tam hemží. Jak se to tam hemží červy. Kolik života, kolik aktivit. Když myslím na všechny ty formy nejrůznějších aktivit, ani já nejsem proti ním obrněn a doby domy jak bismet, přijde mi na mysl ono hemžení červu v mršině. To není život, to je spíš znamení smrti. Hektické vyřizování, pobíhání, všemožné zmatené snahy zařidit to či ono, udělat takovou či makovou aktivitu, zajistit to, či ono v klášteře, mimo klášter, v kongregaci, mimo kongregaci, vytvořit takové a dneska se tomu říká projekty, jo? projekty, bez života modlitby, je znamením smrti. Někdy se to může stát životním stylem řeholníků, které ještě jakž takž vytahuje z této mrtvolnosti společná modlitba. Není-li to, tohoto přebývání s Bohem, pak i naše přebývání s blížnými se stává pouhou koexistenci s nimi. To je takové to, že s kamarády jdeme na pivu, což já neříkám, že nemáme jít na pivu, ale jenom na pivu. Je to chození jenom na pivu. Je to chození jenom na fotbal. Je to chození jenom na pimpu. Je to prostě tak nějak jsem s nimi a v podstatě už jim nemám co dát, protože sám to nemám a my v podstatě když se modlíme tak na tom pivu vůbec nemusíme mluvit o Bohu kolikrát se nám může stát totiž že ti lidi se sami začnou ptát sami začnou povídat ale oni potřebují zachytit toho ducha toho ducha nezachytí když mi v té kapli prostě nebudeme Abych vás právě neošidil, jo? tady povídáme, povídáme. Takže tímto bych mi zakončil, jo? že není-li tedy touto našeho přebývání s Bohem, pak se i náš reolní život stane pouhým přežíváním. A potom náš život pastorační, evangelizační, pouze koexistenci. Bez Boha. A na závěr má tady jednu krásnou krátkou modlitbu. Pane Dej, ať nezradím ani tebe, ani své bratry. Amen.